Nikolaj Vroh, der er blevet skrevet og sagt og gjort meget siden prins Christians fødselsdag i søndags. Hvilken historie har for dig skilt sig mest ud? Udover hans rigtig flotte tale, så var det den fest, der blev holdt, da Grundprinsfamilien kom hjem på Amalienborg efter Galataftet på Christiansborg. Prins Christians store 18-års fødselsdag har i den grad trukket overskrifter ugen igennem, og i den her uge skal vi tale om nogle af de store historier, som fødselsdagen også har ført med sig. Vi får besøg af selveste Askepot her i studiet, som efterlød sin sko på slottet, og vi skal også tale om Euromans stærkt omdiskuteret reputage fra den royale fødselsdag, som i den grad har fået mange op i det røde felt. Til sidst i programmet stiller vi også spørgsmålet, hvad bliver egentlig anderledes for prins Christian, nu han er 18 år. Og til at hjælpe mig med at besvare øh, det her spørgsmål og snak om alle de andre sager, der har inviteret dig. Nikolaj Vrård, velkommen til. Tak skal du have, Fie. Du er journalist på her nu. Det er jeg. Og øh, vil jeg også godt øh, våge den at sige virkelig øh, med indgående kendskab til kongehuset. Jeg har dækket dem i 25 år, ja. så der er der en enkelt eller to ting, som har sat sig fast. Det, det, det synes jeg også, at man godt kan, kan mærke på dig. Øh, du, ved, du ved en del om det her emne, må man sige. Øh, og øh, og Nikolaj. Øh, nu nævnte du selv øh, lige her i introen denne her fest, som ja. jo fandt sted efter den formelle fest, faktisk. Ja, ja. Øhm, så hvis vi egentlig lige skal starte med at, at tage alt det, der egentlig skete, da slukket, slukkede. Fordi, det øh, så du, du ikke på tv. Det så du ikke på tv. Ja. Både du og jeg, vi har jo fuldt det her øh, minutiøst og har lavet store dækninger til henholdsvis her og nu og BT. Men vi ved jo også godt, at det var sådan, at øh, talerne var holdt og der var spillet nogle numre, så fik vi ikke lov at se mere. Så blev der sagt pænt tak for i aften, og så ja. vidste vi, der skulle ske et eller andet. Og det var jo så, at øh, ja, selvfølgelig var der, der var dessert, der var kaffe, og der blev sludret, og der var jo en øh, mange af de unge gæster, som havde fået en jeg tror, det var en, lille, lille rød, en lille rød tistermærke på deres øh, bordkort, og det betød, at dronningen gerne vil tale med dem. Okay. Så de kom jo øh, i en kort eller længere audiens ved hendes spor og fik en samtale med dronningen. Så det var meget spændende for dem. Og så havde dronningen jo en overraskelse til prins Christian. Hun havde simpelthen booket Benjamin Hav og familien. Øhm, jeg ved ikke, om hun havde... Øhm Lytter til musikken på forhånd, så hun vidste, hvad det var. Og så var, var endt med, at det skulle være Benjamin Hav. Jeg tænker, hvis hun har været alle Christians favoritter igennem, så har der måske også været noget suspekt. Jeg tænker også, om hun lige med den der måske har fået et, et ja. lille vink med en fra kronprinsen. Han er jo stor ja, fan. Helt sikkert, ja. ja. Men altså, en koncert med Benjamin Hav, det, det, det tror jeg, det er nok en af de, en af de flottere gaver. Ja. Helt billigt. Og, lave, helt og måske for dem, som, som kunne sidde hmm. og lytte med og ikke lige ved, hvem, hvordan Benjamin Hav lyder, Benjamin Hav familien. Sa lige tråd lille klip med fra mm. øh, det som Kong Olsen selv har delt øh, på deres Instagram for det her indslag øh, efterfesten. festen. Spritten skro godt god. det der hot har du også gjort ud på toilettet og det lyder som et død Du vil ikke kunne forstå det selvom du ser det. 10 store dreng, så det Altid på for når nytter held på, men så høj fart de byen, han har på. Man kan jo roligt sige, at det måske ikke er den her type musik, der normalt bliver spillet til gallerfester på Christiansborg Slot eller Malienborg for den sags skyld. Hvis, hvis det gør, så bliver det i hvert fald i et lidt andet arrangement med, med Livgardens Musikkorps. Ja, det må Ligesom man sige. de gjorde på, på, på slotpladsen, da prins Christian blev hyldet fra balkongen, der rundede man jo af med at spille, var det Andreas Ådbjerg og Tobias, Tobias Raheems Stormand. Ja. Og det, det kunne jo ikke være bedre. Ej. Men der var et, et par billeder, som, som kongehuset så selv delte, og øhm, kan man sige, i prins Christians ånd var der selvfølgelig også en masse små øh, stories og reels på øh, de sociale medier. Øh, Kronprins Frederik sagde jo selv i sin tale til sin søn, at han godt en gang imellem måtte kigge op fra sin øh, telefon. Yeah. Det var ikke nogen opsang, det var kærligt ment, fordi yeah. de en lidt med hinanden. Altså, prins Christian kom jo også med en reference til med Kronprins første officielle arrangement. Altså, det var, jeg tror, det var en tur til Japan, hvor... Ja, det ved du nok bedre end mig, men... Hvor, hvor han jo havde hul i sokkerne. Øh, han, og det lovede han, prins, han, Christian, ja. at han i hvert fald ja. ville prøvegøres ja. umag for at ikke skete, når han skulle på ja. sin første officielle opgave. Det, det kunne man se, han, jeg tror, at Frederik var på besøg i et uh, tempel, hvor man tog skoene af, og så skulle han så ligge på knæ, og der var der et flot... Han ja. havde taget hul på et par nye sokker, som man siger. Ja. Uh, efter... Uh, Ja, fordi så så vi jo, på, vi så, jo så, ja. vi så alle de her unge mennesker, der forlod mm. festen, ja. øhm, og så tænkte man jo ligesom, at det var det, men der har jo været gisninger, og jeg har også selv gættet både her i programmet og andre steder på, at må ikke der mm. også komme en privat fejring, men vi vidste jo ikke, hvornår. Præcis. Den kom så meget ja. hurtigt. Ja, øh, man har i, øh, i Kongehuset ligesom i mange andre familier tradition for, at fødselsdagen holder man på dagen. Øh, og der havde heller ikke været noget op til, og lørdag aften kunne han jo ikke holde noget, der skulle han jo være klar til den store dag. Men han havde ikke, som vi forstår det i hvert fald, i sin vildeste fantasi regnet med, at han kom hjem fra Christiansborg, egentlig midt af oplevelser efter en virkelig lang dag. Ej, øh, ah, overvældende dag for sådan 18 år, ja, ikke? Lang, god dag. Ja. Øhm, da, han, da de så kommer ind for i palæet og, og op ad trapperne, så bliver der simpelthen råbt surprise, og så står en masse af hans gamle skolekammerater fra Hallo Solm og fra Trænegårdsskolen og fra øh, hans nye gymnasieklasse og mange af familiens venner, øh, simpelthen øh, en, et surprise party, som forældrene havde arrangeret for ham. Og så blev der fyret op for musikken, altså det var hele playlisten, og, og, og hvad hedder det... Øh, hvis der har været øh, støv i i paletet, så er det i hvert fald blevet banket ud i løbet af, ja. af natten til mandag, hvor der var kæmpe fester. Der var jo ikke nogen, der skulle op i skole, for der var jo efterårsferie. Det er jo faktisk ret god timing, ja. må man sige. Ja. Og, øh, og Neulej, øh, du har blandt andet kunnet skrive om den her fest mm. øh, til her nu. Altså, ja. Øh, hvordan, øh, hvordan finder du ud af, at den her fast foregår? Jamen, det er jo så øh, dronningen, som ringer til mig. Ja. Nej, For det er jo en velkendt øh, kendt sag, at kilder diskuterer man ikke. Og man, man, men sådan helt overordnet, så får man et, et tip om, at der sker noget øh, der, så går man hen og kigger der, og det kan godt være, at der har været noget der, så spørger man her eller der, og så finder man ud af, at det er rigtigt. Ja. Øh, og så kan man skrive sin historie. Ja. Og jeg ved jo godt, at du aldrig har din dine kilder, men jeg, jeg, jeg skal jo jeg se, om jeg kan få noget af dig. Ved du så, hvor længe den her fest varede? Tag ud på, på sige den lyse morgen, fordi nu er vi jo i de se i, i efterårsmånederne, men de, jeg tror da i hvert fald, vi var henne på fiertiden. Okay, før, at, det var jo selvfølgelig også, ja. den gik sent i gang, kan ja. man sige, for den anden ja. sluttede jo også lidt sent. Ja. Og så synes jeg også, at det er sjovt, nu spørger jeg, jeg ved ikke om mm. du ved det, men til nogle af de andre sådan, private fejringer, der har været i kongehuset, så er mm. du nogle gange kommet frem sidenhen, vi ved for eksempel, at der har været nogle fester, hvor Pelle P, der har været DJ'er, DJ der har været nogle kendte optræde nogle gange ja, og sådan noget. Ja. Ved vi, om der var noget af den slags til prins Christians Ja, fester? jeg har ikke hørt noget om det, men det har der uden tvivl været. Ja. Altså, fordi der var, der var høj musik. Det er også bare, at han har lavet sin egen playlist, eller kammeraterne har. Det ved jeg ikke. Men ja. Det kan jo sagtens være, der var ja. lidt Benjamin Hav og familien på, måske. <laughs> ja, det kunne være godt det, det, det, tænker jeg. Ja. Det, det tænker jeg. Men jeg ved ikke, om de rykkede med fra i Malenborg. Det ved jeg faktisk Nej. ikke. Der var jo masser, masser af, altså, der var enkelte øh, genganger fra taflet på, på Christiansborg. Øh, der var jo øh, der var ikke plads til de mange, mange venner. Normalt så har man sin egen, i hvert fald lidt udpluk af, af vennerne med på, til en, en fødselsdagsfest, men det var der simpelthen ikke plads til her. Men faderne var der jo, han har otte ja. fadere, blandt andet... Øh, der er kronprins Håkon fra Norge, der er kronprinsesse Victoria fra Sverige. Og så er der øh, Frederiks øh, bedste ven, som han har været i øh, Fremandskorpset med, på Handværk. Han er fader. Som, som, ja. vi, som ja. er et, et velkendt navn. Ja, og hans øh, døtre er jo prinsesse Bellas øh, gode veninder. Ja. Æh, som jeg forstår, det var, var familien Handværk der i hvert fald. Okay. Og så, øh, var der jo også øh, den australske del af familien, kronprinsesse Marys øh, søster Jane, som også er fader til øh, prins Christian, var også med, ligesom øh, øh, det bliver så nogle øh, ni øh, kusiner ah, til ja. prins Christian, yeah. det er kronprinsesse Marys. De hæsser, som ja. også var med. Der var i alt fem fra den australske familie Ja, og det var med. der faktisk mange af vores læsere, der undrede sig over mm. øh, i, i løbet aften aftenen, det her med, hvorfor var hele cro Marys familie ikke med? Og det, men det var meget sjovt, for der kunne man jo faktisk se, at dem, der var inviteret, var faderen Det var fædrene, ja. Øh, ja. Det er ligesom forklaring, ja. i hvert fald en del af forklaringen, ja. øh, må vi formode på, hvorfor, øh, hvorfor lige de var inviteret. Der var en, der var meget savnet, og det var øh, morfar ja. øh, John Donaldson, men han er jo blevet en her på 83 Uh, som jeg forstår det sundhedsmæssige årsager, så rejser han ikke langt uh, okay. længere. Han er jo, har været i, i senere år været i, i Danmark et par gang, men det var åbenbart ikke lige en mulighed den her gang. Nej, og, og vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad der, hvad der er gået forud der, men, men man kan sige, at det er heller ikke hmm. så lang tid siden, at familien jo var i Australien ja, ja, lige at besøge ja. den del af familien. Og nu uh, får prins Christian jo sin uh, studentereksamen til sommer, så skal han nok aftjene noget værnepligt. Men så kunne man jo godt forestille sig, at han vil øh, tage et år i udlandet og måske læse lidt. Og det kunne jo være, at han tog det i Australien, eller måske et semester eller to. Det kunne jo være. man kan ja. jo i hvert fald se på, på Greve Nikolaj, i hvert fald hvis man følger ham på sociale mm. medier, at, at det virker til, at det er ret muligt. Selvfølgelig er prins Christian en liga på en eller anden måde en Greve Nikolaj, men det virker til at være ret muligt at leve et nogenlunde stille og roligt ungdomsliv dernede. Øhm. Det lader i hvert fald også til, at det ikke er så hårdt at gå i skole i Australien, hvis man kigger på øh, prins Nikolajs Instagram. Der er også andre sjove ting at lave. Der vil, der vil jeg så sige til hans forsvar, nu har jeg selv været på udveksling i sin tid i Hongkong, ja. og ja, jeg tror, det hører med til udvekslingsoplevelsen, at man også bruger lidt tid på ja. andre ting end skole. Det gør jeg i hvert fald også selv. Det, ham, det skal være ham vel Men Nikolaj, øhm, som jeg indledte med at sige, mm. så var det her, er det her bare en af de historier, vi ja. har talt rigtig meget om her ja. efter fødselsdagen. Der er jo mange ting, der har fyldt. Og nu skal vi netop til en af de historier, der har virkelig trukket overskrifter og læser og har fyldt rigtig meget. Og det var nemlig øh, et lille mysterium, der, der blev fundet en, øh, en sko gennem på slottet. Og med sådan en lille, elegant skiller, så vil jeg byde velkommen til dig, Anne-Sophie Tørnsø Olesen. Tak for det. Det er jo dig, der øh, populært kaldt er blevet øh, udnævnt som askepot i, øh, i mange medier over Kongehuset selv. Ja, ja. Det, det er helt vildt. <laughs> og tak, fordi du var med her i dag. Øh, hvis vi lige skal spole lidt tilbage. Øh, du var jo til fest på slottet, og... Øh, du har så besluttet inden, at du vil efterlade din sko, når du går. Øh, hvordan kan det være? Ja, altså, øh, jeg vidste ikke helt med sikkerhed, øh, at jeg ville tabe den. Jeg skulle lige have det med mig selv under selve festen, øh, hvor jeg ligesom tænkte, hmm, hvad er de gode ting ved det der, og hvad kunne de øh, negative ting ved det være. Men øh, altså, det var jo egentlig, fordi at til at starte med, der synes jeg bare, at det var rigtig meget som et værtskægte askepot eventyr altså at blive inviteret med på slottet to for hver kommune. Øhm, og altså, ja, det synes jeg bare var taget direkte fra askepot og så kunne det da være lidt sjovt lige at finde det lidt af med en sko. Ja, og jeg kunne læse et par steder, at netop det var noget, du havde sådan talt med din familie om, også inden, altså skulle jeg gøre det og sådan noget. Ja. Øhm, hvordan fik du ideen til det? Altså, øhm, det var egentlig... Altså, jeg havde lidt snakket med nogle veninder og sådan noget om det, fordi vi var alle sammen enige om, at det var lidt ærskipåt eventyragtigt, øhm, Og det havde nogle altså diverse medier også skrevet lidt om, at, øhm, at det var det her eventyr. Øhm, og så spurgte jeg bare lidt rundt omkring, fordi det kunne da være lidt sjovt. Øhm, bare lige for at sikre mig, at de også synes, det var sjovt, at jeg ikke var den eneste, der synes det. Ja, Ja. Er det her bare en dårlig idé op i mit hoved, ja, eller er der præcis. andre, der synes, det er sjovt? Ja, jeg vil helst ikke uh, træde på nogen, og uh, slet ikke kongehuset. Og så siger du det her med, at du er lidt faktisk i tvivl i løbet af aftenen, sådan skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Ja. Uh, hvad, var sådan, uh, hvad var sådan for og imod inde i dit hoved på det tidspunkt? Altså imod, det ville være, hvis nu jeg var den eneste, der synes, det var sjovt, og hvis jeg nu ligesom uh, kom til at tage al opmærksomheden i stedet for at, fordi det var jo Christians fest, øhm, og det var heller ikke min intention, at jeg ville tage noget af det fra ham. Jeg tænkte bare, at det ville være sjovt, at til hans fest at der ligesom skete det her og at hans fødselsdag ligesom var et eventyragtigt. Øhm, men på den anden side så, altså, de gode ting det var også noget med, at man lever kun én gang, så jeg kan lige så godt gøre det nu, og jeg får ikke chancen igen. Så altså, hvorfor ikke? Så hvis der var nogen, der blev sure, så måtte jeg jo undskylde, men det var der også ikke heldigvis. Det virker ikke til, at der er nogen, der er blevet sådan sønderligt sure over det. Nikolaj. Ja, må jeg spørge sådan rent praktisk. Det var jo den sko, du havde på, ikke? Ja, det var det. kom du så hjem? Bare på én sko? eller Hænkede du hjem? Ja. Ja. Nej, hvad hedder jeg det? Altså, det var jo lidt... Jeg gjorde det jo to gange kan man sige. Øhm, den ene gang, det, der virkede det ikke, fordi der fik jeg den stukket i hånden igen. Øhm, Nå, hvor var det hende så? Ja, altså den trappe, som vi ligesom gik op af, hvor der var rødt... Øhm, rødt op til, op til drøbantselen. Ja, ja, præcis. Øhm, der øh, på vej ned, altså efter hele festen her, så, øh, så havde jeg lige taget den af og taget den i hånden, og så tænkte jeg, det var egentlig også lidt fjollet, ikke? Fordi der kom okay. vi jo alle sammen ned af den der trappe. Men så tænkte jeg, ej, man kan det godt lige hov tabe den, fordi at der var så mange, som man måske lige helt ikke mærke til, at det var mig-agtigt. Øhm, men så øh, jeg tror lige, jeg havde noget at tabe den, og så er der en, der øh, prikker mig på skulderen og sådan, hey, jeg tror, du tabte din sko. Øhm, og, og var så, det så en af, var det en af vagterne eller en af de andre 18-årige, eller hvem var det, der prikkede dig? Altså, jeg er ikke helt sikker, faktisk. Jeg kan ikke rigtig huske det, fordi det gik rigtig hurtigt, men jeg mener, at det var en af dem, der ligesom var der for at sørge for, at det hele, det gik okay eller ja. så en af eller sådan noget, øhm, men ja, så tænkte jeg, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at planen <laughs> skal lykkes. Ja, planen skal simpelthen lykkes nu. Altså, nu har jeg forsøgt og nu har jeg ligesom, altså, sat mig til, at nu skal det ske rigtigt. Så øh, på vej ud, da mig og min makker, Alexander fra Edal, vi ligesom var lidt mere alene, øh, og vi var på vej hjem, så ud foran øh, den dør, vi gik ud af, altså jeg tror, jeg ved ikke om det var hoveddøren, eller hvad det var, øh, der var sådan en lille trappe ned. Og ligesom i Askepot, så taber hun den jo også udenfor øh, på trappen. Så øh, der havde jeg sat skoen sådan halvt på, fordi der var sådan en kæmpe rem rundt om. Øh, og så rystede min fod rigtig grundigt. Og så øh, ja, prøvede jeg at løbe så godt jeg kunne sammen med Alexander. Så og I sko. væk. <laughs> ja, øh, på en uh, sko og en uh, fladfod. Det så rigtig kønt ud. Ja. Skoen havnede faktisk i første omgang i en kasse for glemte sager. Og så kunne man godt se, hvor skæk det her var. Ja. Og så kom den op af den kasse igen. Og indenfor og op på trappen med tæppet på, og så blev der taget et billede. Ja, for den er jo så placeret på ja. det billede, Kongehuset deler. Det her mm. fine billede, hvor man ligesom efterlyser Askepot. Øhm, der står den jo så på den trappe, du først beskrev. Ikke den her, hvor du prøvede at tabe den i første omgang. Hvor man kan se den røde løber der. Mm. Der er jo nogen inde i Kongehuset i deres kommunikationsafdeling. Ja, har... eller, eller, eller i Slotts og Kulturstyrelsen, som jo altså har slottet. Ja, det kan jo også være se, det, der. Det, det, det her det er, det er en sjov historie. Det er, det er sket, ja. øh, og, og så, så får taget det her billede. Og så kommer, øh, så kommer det her billede ud på Instagram. Øh, og hvad sker der så for dig derfra? Altså, øh, jeg havde sovet øh, rimelig længe efterfølgende, så øh, jeg lå sov og var lige vågnet, mm -hmm. og så øh, bliver jeg ringet op af en journalist, som siger, hey, øhm, tabt du, øh, altså det er dine sko, der, altså, der var blevet tabt, og jeg tænker, oh, okay, så I fandt den faktisk. Fordi, <laughs> altså, der havde du ikke set billedet nej, fra Kånehovedet? Nej, det havde jeg ud, ikke. Øhm, det, var, øh, det, første, øh, det var det første, det var ligesom der, hvor jeg fandt ud af, at den faktisk var blevet fundet og sådan noget, så det var ret sjovt. Øhm, ja, og så sagde jeg, ja, det var jo så mine sko, øhm, og det synes det var lidt sjovt, og så fik jeg en hel masse, opkald for diverse journalister bagefter. Øhm, men jeg var da lige nok at kigge på det billede der. Jeg synes, det er rigtig flot, at altså, måden de har sat det op på os. Også. Ja. Øhm, også fordi det er lidt sjovt, når det var der, jeg prøvede at tabe den til at starte med. Ja, at ja. Det de spejlede dig tabe den der ja. i første omgang. Den, ja. den sko havner på Amalien, hvor på et tidspunkt ja. til en udstilling. Ligesom Halle uh, Thornings Kjole, der blev udstillet, ikke? Altså man kan lige vide. Men, uh, men Sofie, så har du jo også givet udtryk for sådan en. Uh, Nå, men Christian, du kan jo bare komme og aflevere skoen til mig. Det kunne da være hyggeligt at mødes og sådan noget. Øhm, øh, hvad, ligger der i, hvad ligger der i den opfordring for din side? Altså, det kunne da være sjovt at sidde og drikke en kop kaffe med, med prinsen. Det vil jeg da ikke benægte. Øhm, og så, jeg kan jo godt lide at lave lidt sjov en gang imellem. Øhm, også det der med skoen og sådan noget. Det, altså, det er jo... Jeg, jeg vil ikke sige, at det er noget, jeg ligesom regner med, fordi, at, altså, det er meget stort og sådan noget, ikke? Men, altså, ja, man ved aldrig, og måske er det et eventyr, og måske er det ikke. Det finder vi ud af. Det er allerede, synes jeg i hvert fald indtil nu, har det været ja. rimelig meget et eventyr, må man <laughs> sige. Det er meget, meget ja. og, og Kongehuset var så ude, så sent som i går, og mm. sige, at øh, de har ligesom planer om, at skolen skal tilbage til den retmæssige ejermand, som det jo også sker i Aske har du været i kontakt med Kongehuset? Altså, øhm, jeg skrev en mail til dem, fordi at de ligesom opfordrede mig til at skrive til dem. Så det gjorde jeg selvfølgelig. Øhm, og så havde jeg skrevet sådan en fin mail med, at øh, I må da gerne beholde skoen, hvis I har lyst til det. Men altså, hvis ikke, så er det også fint nok, så øh, kan jeg godt tage den igen. Så vil jeg i hvert fald gerne have den tilbage igen. Sådan, så den ikke ender et eller andet mærkeligt sted, hvor ja, jeg ikke ved, hvor den er. I glemte siger. Ja. Ja. ja, præcis. <laughs> Nej, så vil jeg hellere have den tilbage, end den ender der. Men altså, så skrev de tilbage, at øh, ah, men de vil gerne sende den tilbage, og jeg fik den inden for, ja, nogle dage. Ja. Og så, så nu venter vi spænding på, om skoen kommer med posten, eller hvad der sker der. Ja. Eller ja. om Christian, prins Christian, dukker op og banker på din dør øh, din dør Det kan jo også være. Ja, det kunne være. Ja. Ja. Jeg kan huske, at jeg i starten rigtig gerne vil have, at de sådan beholdt den, men når jeg tænker over det, så i eventyret, der får hun den jo også tilbage på en eller anden måde. Så måske er det... Der får mening. hun jo både skoen og prinsen. Ja, ja det er rigtigt. Ikke fordi, at jeg skal insinuere alt muligt, men det, det er jo det, der sker i den originale film. Ja, ja. det er det, der sker. Ja. Jeg synes i hvert fald, øh, altså virkelig godt tænkt, det må jeg bare sige, jeg godt fundet på. Jeg spurgte dig også her, inden vi gik i, inden vi gik i studiet. Du læser det dagligt på gymnasiet, mm. øh, og... Øh, så spurgte jeg, om du havde overvejet en karriere inden for noget PR, marketing, et eller andet, fordi det virker jo til, at du har flere for det. Men det kunne jeg så forstå på dig, det har du ikke helt afgjort med dig selv endnu. Altså, jeg har ikke helt afgjort det med mig selv, også fordi, siden jeg var syv, der har jeg altså haft en drøm om at blive skuespiller, øhm, også været med i nogle ting, der var yngre og sådan noget. Øhm, men man kan jo også sige, at det er jo ligesom et job, hvor man ikke altid har et job, fordi de jo søger en bestemt Type, og man skal jo også se ud på en bestemt måde og sådan noget. Så det er jo ikke lige hver gang, at man har et job inden for det. Så det kunne måske være, at man også skulle have noget ved siden af. Så det kunne være, at man kunne, du kunne kombinere skuespilfaget med nogle, nogle, altså noget ad hoc PR-arbejde? Yeah. Ja, det kunne måske <laughs> godt være. Man ved aldrig. det. finder vi ud af. Og anne nu jeg har dig, så vil jeg også gerne lige høre dig en lille smule til selve festen. Nu mm -hmm. fortalte Nikolaj den her sjov detalje med klistermærket, der var sat bag på Var du en af dem, der havde fået et klistermærke? Nej, det var jeg desværre ikke. Nej, øv. Ja. Jeg havde lige håbet. Ja. Fik du talt med nogle kongelige i løbet af aftenen? Ja, altså jeg fik da snakket en lille bitte smule med Christian, øh, efter vi havde sådan, spist mad og sådan noget, og de lige så kunne det ud. Øh, så stod vi derinde, hvor vi hældste på dronningen og sådan noget. Øh, ja, kongehuset. Øh, og så, øh, altså han stod lidt i midten af sådan en flot rund cirkel rundt om ham, øh, så... Han skulle lige prøve at nå at snakke med alle, så jeg fik kun lige sådan helt, helt kort og til tillykke og sådan noget, men det var fint nok. Øhm, ja, og så fik jeg snakket lidt med, hvad hedder det, Marys søster. Ja. Øhm, hun er mega sol. Ja. Øh, ja, det var bare lidt om, hun synes, det var mega hyggeligt og sådan noget, det var også fantastisk. Og så, ja, da, vi, da der kom det der, hvad hedder det, underholdning på, så... Øhm, så var vi sådan en lille gruppe ude i siden, som, øh, altså vi, ja, vi elsker at ikke? Så øh, der blev simpelthen givet gas med høje sko og lange kjoler og smoking og det, så videre. Øhm, og så stod vi sådan lidt og, altså ikke sådan danset, hvor man ligesom fysisk danser og sådan noget, ikke? Men sådan ligesom vibede lidt med nogle af de kongelige også, så det var meget hyggeligt. Når du siger, at nogle af de kongelige, hvem var det så? Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad hun hedder, fordi jeg er ret sikker på, at hun ikke, hvad hedder det, at hun ikke er i det danske kongehus. Ah, altså. men, du måske er måske en af prinsesserne fra de andre lande? Ja, det ah. kan muligvis godt være. Øhm, ja, men hun blev i hvert fald præsenteret sammen med alle de andre kongelige, så ja. Det, ja. ja. Der er også mange at holde styr på sådan en aften, ja, må man det, sige. synes jeg ja. Jeg forestiller mig, at det må have været en rigtig overvældende dag. Sådan, nu har vi talt meget om i medierne, og sådan nogle som mig, Nikolaj. hvad synes vi var det, det mest spændende for dig, når du ser tilbage på, på den her oplevelse? Hvad, sådan, hvad, har været det, hvad har været det fedeste at opleve? Altså, øh, hvis jeg må sige det hele, så vil jeg sige det hele, men hvis jeg skal vælge et eller andet, så synes jeg nok, jeg synes faktisk, det var virkelig fedt, der med det der, altså, da der kom underholdning, fordi, der kunne man ligesom se også øh, fra de kongelige og sådan noget, at der ligesom det var som om, de slappede af, og de ligesom sådan dansede, og de hyggede sig bare mega meget. Og det gjorde de jo også under middagen og, og så videre. Men der var det mere sådan, at der sad man meget sådan meget pænt og skulle sådan altså virkelig holde styr på, hvad man lavede hvorimod, da der kom underholdning, så var man lidt mere sådan loose. Ja. ja, der er middagen et teaterstykke, og der kunne du sikkert også fornemme, at der var fotografer, der gik rundt ja, på præcis. gangene over øh, øh, Ridersalen. Ja. Og der var jo, fotograferne var sendt hjem, da øh, den sidste del af festen med underholdning gik i gang. Der var det kun Kongens egen fotograf, der ja. var til stede, ikke? Og så selvfølgelig alle, der havde en telefon i lommen. Ja, så der var det mere afslappet, og folk ja. var lidt mere måske sig selv, ikke? Jo. Ja, det ja. kan jeg godt, øh, godt sende mig ind i, ja anne Sofie til allersidst, så vil jeg lige spørge dig, fordi det er nemlig noget, mig Nikolaj skal tale videre om, øh, at ud over historien om dig, Askepot, der glemte sin sko, så er en anden historie, der har fyldt rigtig meget efterfølgende. Det har været øh, Euroman, der har lavet en reportage fra, øh, fra hele festen, som har fået øh, noget røg flere steder, må man sige. Den er blevet rimelig hårdt kritiseret af mange øh, rundt omkring på sociale medier for at, og, øh, at udskamme eller udstille og være lidt nedladende over for for jer unge mennesker, i den måde, den, øh, den har beskrevet øh, ja, festen og de unges påklædning på osv. Og, øhm, og så har der været så meget snak om alle mulige, der synes, det var for dårligt, men der har ikke været så mange, øh, der har spurgt jer unge, hvad I egentlig synes. Så jeg vil egentlig bare høre, har du læst den, og hvad synes du i så fald om den? Altså, jeg har ikke øh, læst den hele, men jeg har læst øh, lige starten af det, og så har jeg også hørt noget fra sådan, diverse sociale medier, da øh, ja, det er ret omtalt, ikke? Men jeg synes måske... Altså, der var en beskrivelse af... Hvad hedder det? Billigt tyld og sådan noget. Og jeg synes måske... Jeg har også set, at der har været nogen, der ligesom... Øh, på TikTok for eksempel, hvor... At de har nedgjort folks beklædning og sådan noget. Og det synes jeg faktisk ikke er sådan mega fedt. Fordi... Altså, lige meget om det er genbrug, eller hvad man kommer i... Altså... Så man har jo gjort det bedste ud af sig selv, som man overhovedet kunne. Og man har jo sikkert følelser sig som en million... Øhm, så også fordi, at folk de har jo meget forskellige sådan, smag øhm, Så det er jo nok ikke alle smag, der lige er de kjoler, der kom op Men jeg synes måske det med tøjet og sådan noget Altså jeg kan godt se nogle gange, altså, deres, at de har nogle forskellige holdninger og meninger og sådan noget Men jeg synes ikke, at, sådan, at deres tøj skulle definere sådan, sådan en stor del af det Og måske ikke lige på sociale medier Altså man kan jo sagtens tænke, okay den der kjole havde jeg måske ikke lige selv valgt, eller den der smoking var måske ikke lige helt right fitted. Men jeg synes måske, det der med, at det er billigt og sådan noget, fordi det er jo måske heller ikke alle, der lige har fem millioner i baglømmen. Mm. Ja. Så du synes, jeg hørte også lidt sige, at du synes måske også, det var et lidt upassende skrevet, det her stykke om, om de unges tøj. Ja, ja. det synes jeg måske ja. Jeg kan jo lige læse op et af de afsnit, der har været meget kritiseret fra Euromans reportage, som man jo ikke kan gå ind og læse. Den ligger også uden betalingsmål eller noget. Øhm, der bliver skrevet i klædt, deres stivste pus kommer størstedelen af de kommune-repræsenterede piger til at ligne nogen, der er på vej til prom night på en amerikansk School. Der er palier, der glemmer billige ting og tyld. De kongelige ligner derimod nogen, der skal til gala Ingen skam vil føle i at få foræret et salto til den nette værdi af 62.000 kroner af en halvfremmed onkel. I jo, det er jo en reference jo til, at prins Christian fik det her salto af Folketinget. Øhm, øh, Neolaj, jeg vil også gerne lige høre dit take på den her, sådan, det er jo en meget klassisk mediedebat, ikke, hvor der er nogen, der kaster sig frøden over øhm, noget, der er blevet skrevet i medierne. Og, øh, og der har været, været mange meninger. Den er blevet kaldt øh, nedladende og Overstregen og usmagelig og alt muligt. Men der kan vi jo starte med at sige, at Euromans chefredaktør har jo lagt sig flat ned øh, ja. og erkendt, at den ikke øh, du kan ikke huske præcis, hvad det var, han sagde, men at intentionen var i hvert fald ikke at gøre nogen kede af det, og der ligger ham, han sig flat ned sammen med den, med den redigerende og siger, at det, at det er deres fejl. Ja. Øh, og beklager selvfølgelig det. Men altså, sådan helt grundlæggende at lave en, øh, en en reportage eller en kommentar til en kongelig begivenhed, den er, det, er jo, det er jo klassisk. Og jeg kan sagtens også forstå det, fordi det er da sjovt at komme som udforstående og så kigge på noget så opstyltet som et øh, galatafel jo er. Ja, nu var begivenheden her så lidt anderledes, fordi der er 18-års fødselsdag, og dronningen havde gjort sig umage ved at øh, få det ned på jorden ved netop at invitere unge mennesker fra alle lands, øh, kommuner. Og så synes jeg måske også, at det er lidt synd, at øh, når nu prins Christians budskab i hans tale netop var til hans jævnaldrende, at du er god nok, som du er, ligegyldigt hvor meget kritik øh, du føler, du får, eller hvor meget pres du føler for at skulle præstere, så er du god nok, som du er. Selvom du ikke er den bedste til måske det ene eller det andet, så er du god til noget, og du er god, som du er. Ja. Så på den måde så skurrer det jo i øjnene, at man så bagefter skal, skal læse øh, nogen, der har misforstået det fuldstændig. Ja. Altså. ja, og for en god undskyld kan jeg jo lige læse øh, det op, som Euromans chefredaktør har meldt ud. Øh, Euromans reportage for Prinsens Fødselsdag blev mange opfattet som et negativ kritik af de inviterede 18-årige gæster fra hele landet. Det har ikke været meningen, og Euromans skal selvfølgelig ikke være en medie, der sparker nedad. Derfor undskyld. Øh, og det er han... også rart, at de hører ordet undskyld. Ja, og det har han jo at, udtalt, det ja. her med, at han, de vil ikke være blege for at give nogen undskyldning, hvis, øh, ja. hvis der er brug for det. Øh, jeg har i øvrigt, øh, bare for at få den med, inviteret Kristoffer, øh, mm. øh, Dahy er Ernst med her i studiet i dag, for at, at vi kunne stille ham nogle opfølgende spørgsmål. Der var flere spørgsmål, jeg gerne ville have stillet ham. Han havde egentlig først sagt ja til at være med, men øh, ændrede så mening øh, til ikke at ville være med. Så derfor kan vi desværre ikke stille opfølgende, men selvfølgelig skal han svare her med. Øh, for jeg vil jo også gerne have spurgt, til det her sådan lidt dobbelte i, at man undskylder, men de står jo stadig på mål for det hele. Altså jeg er med på det her med, at man vil gerne give en undskyldning, men det kan jo virkelig dobbelt, når man stadig står på mål for artiklen. Så den dobbelthed synes jeg kunne have været lidt sjovt at spørge til øhm, på en eller anden måde. Men, øhm Men det er jo en skæg verden at bevæge sig ind i. Nu har du har jeg jo nogle kolleger, der går ekstremt meget op i kongestoffet, så jeg tror det også for Euroman-journalister har været lidt sjovt at så stå i, øh, i, i de her små pins, som det jo er, som man kommer ind i, øh, sammen med nogen, som øh, at altså, gå bagover, øh, fordi der lige pludselig dukker en prinsesse op, som man måske ikke lige havde forventet Vi ja. deltage. Ja. Øhm. ja, og det er jo det, der er også debatten om hele den her reputation Der har jo også været mange, der har sagt, slap nu af. Ja. Skal der ikke være plads til, at der er en, en reporter for Euroman, der kan skrive, hvordan hun oplever at være til den her fest? Selvfølgelig skal der og det. Og skal der ikke det og sådan noget? Men, øh, men at den er virkelig blevet diskuteret frem og tilbage, og også, også hele tonen i selve reputationen. Øhm. Så der kan man se, at... Øh, at man kan hurtigt komme galt af sted på mange måder, hvis man... Øh, ja. og men jeg, synes også, også, jeg synes også, det er interessant, at øh, den, der, der, der faktisk klager, det er, jo ikke, det er jo ikke de unge mennesker selv. Det er jo en far, der blev farvet på en Ja, det der, der og, svarer, og det er jo derfor, en, jeg synes, det er ja. sjovt lige at høre, hvad du, hvad du tænker egentlig, anne Sofie fordi det er også det der, men det jo, jeg synes jo også, det er meget sigende, det her med, at du siger, du har set lidt på sociale medier, du har set noget på TikTok, der er blevet heddet frem, ikke? at det måske i højere grad øh, forældrene og... Andre mediefolk som os, der sidder og læser det og, og mener alt muligt at bliver forarvet, end det måske egentlig er jeg unge mennesker selv, ikke? Jo. Ja. Men, ja. Øhm, Men må jeg spørge dig øh, med hensyn til prins Christians tale. Øh, var det ikke rart at høre ham sige de ting, som han sagde? Jo, jeg, jeg blev meget rart. Jeg så uh, græd lidt. Ej, er det Men, rigtigt? Øh, jeg, jeg, jeg, jeg synes, den var rigtig smuk. Øh, jo, altså, og han har jo en, en virkelig god pointe. Altså, der er så meget pres, også når man går i gymnasiet, altså, og i mindre klasser og i større klasser. Og det er lidt lige meget, hvem man er, så er der et eller andet form for pres. Um, så jeg synes, det var rigtig rart, også ligesom, at det kommer fra ham, mm -hmm. at han ligesom sådan, siger det her med, at du er egentlig god nok, altså, du er god nok, som du er, og sådan, altså, der vil være så mange gennem en, ens liv, som ligesom prøver at træmpe på en og få en ned og sådan noget. Og så skal man bare holde fast ved, at man ligesom er god nok. Og så kommer det en til gode på et tidspunkt. Ja. Jeg synes i hvert fald også, det var rart at se øh, prins Christian træde i karakter øh, i, med den tale. Vi havde jo set en dokumentar aften for enden på DR, som jo for de fleste af vedkommende var første gang, de sådan rigtig hørt ham øh, Ja, den var En, en, en Kongelig Rejse, som ja. blev du sendt på DR. Ja. Ja. Øhm. Vi havde også hørt ham sige ord i forbindelse med terangrebet Fields, øh, hvor han også sagde nogle korte, men velvalgte ord. Øh, og dog, 'Royal run'? 'Royal run, også. Ja. Ja. Øh, men man fornemmer i hvert fald, og det kan man også se stoltheden i hans fars øjne, at uh, Prins Christian han takler alt det, der hedder opmærksomhed og medier, helt anderledes end. Uh, han virkede end hans faktisk til, at han hvilede ret meget han i det. Også i på ja. balkongen, ja. Ja. Ja. ja. Der uh, har både hans. Uh, Farmor og far jo sagt at de var rystende Esbeløv, ja. da de skulle på, på balkongen og måtte simpelthen lære at, at tage det ind. Ja. Altså. Og der synes jeg også, at, at netop den her måde, han leverede talen på, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han ikke har skrevet den selv. Det er der jo ingen kongelige, der gør det, der for den sags skyld heller ikke nogen politikere, der gør, de kommer med input og så videre. Men han leverede den bare virkelig godt. Det må man bare sige. Øhm, og det ja. kan du jo heller ikke med en tale, som du ikke mener. Det er, det. Ja. det er jo det. Og altså, det, jeg lavede en særudsendelse af den her podcast søndag aften, da det hele var slut, hvor jeg mm. sad sammen med vores, øh, vores hushistoriker, Emma Rønberg-Påske, og vi var begge to også bare sådan helt gud, altså, den havde vi ikke set komme. Altså ikke, at han var så god, som han faktisk var. Det var... Øh, det må have været overvældende for dig at sidde i, i det lokale, anne -Sophie. Ja, jeg tror, det er noget helt andet. Altså, det er jo to forskellige ting. At se det udefra, og så se det indenfra. Jeg så også noget af det udefra, øh, men det var jo... Det var helt fantastisk at sidde derinde. Øhm, og jeg synes, det er virkelig fedt, det der med, at han ligesom kom med sådan noget fra hans eget liv, og sådan, mm. ligesom sådan så at man kunne referere lidt bedre til det, øhm, og sådan, så at han ligesom kommer med det budskab, at sådan, det sker også for mig, -agtigt. det er ikke kun sådan, det er ikke kun nogen, altså, ja, alle oplever det på Ja, han fortalte jo om sin første skoledag på Porto Gymnasium, han blev sat ud af tolv af en årsag, som vi jo alle sammen kender, øh, ikke hans skyld, men fordi kongehuset er nødt til at lægge afstand til skolen på grund af ting, der er foregået. Hvor han jo beskriver sin første dag som, øh, som den nye. Og det er da også lidt interessant, er, at man som kommende tronfølger, øh, søn af kronfonsvedrik og, og kronfonsvedrik altså Mary, dronningens barnebarn, har de følelser. Ja, Ik? og som, øh, som jeg også øh, altså, som jeg talte med Emma om her i søndags i studiet, det her med, at det, blev, det var en sag, der handlede så meget om Herlus Holm, da han i sig, at det blev det til en sag, der handlede om en dreng, der skulle starte i skolen. Hmm. Altså, det blev på en eller anden måde hmm. ret fint, ikke? Det må man bare sige. Øhm, nu skal vi lige videre til uh, programmets uh, sidste emne, men først tager vi lige en skiller. Ja, for her til allersidst, så kunne jeg jo godt tænke mig, som jeg stillede det spørgsmål, jeg stillede i starten, hvad kommer til at ændre sig for Prins Christian nu? Fordi der er jo ingen tvivl om, at øh, tænker jeg i hvert fald, at den her fest har gjort, hvad den skulle i form af at få øh, danskerne i totalt øh, royal festmode. Øh, der er en masse unge mennesker, øh, anne som, som lige pludselig har fået et andet forhold til kongehuset, kunne jeg forestille mig. Altså, øh, det, vi har jo snakket meget om alle os øh, journalister, at det her også var en måde for kongehuset at få rækken en hånd ud til den yngre generation. Øhm. Og få etableret øh, i hvert fald nogen i den yngre generation som ugebladskøbere Præcis, også det. Og så vil jeg jo lige spørge dig, altså vil du sige, at du er du tilhænger af kongehuset, er du er realist Og er du lidt mere realist efter i søndags? Ja, altså jeg vil jo sige, altså jeg vil ærligt indrømme at sige At øh, jeg måske ikke lige havde hørt sådan, virkelig mange ting om Konghuset inden øh, Det var ikke rigtig noget, der ligesom påvirkede mig så meget i min hverdag Altså det kom ikke lige så tæt på men nu her efter, efter festen og det hele, der er det jo kommet tættere på, også for sådan, altså folk, jeg kender og mine venner og sådan noget. Øhm, så på den måde, der altså, allerede, der ved jeg meget mere, og altså, det er også noget andet at kunne have muligheden for ligesom at sige hej og snakke lidt med dem. Fordi så får man jo også en større interesse, øhm, så jeg vil sige, at ja lidt mere realist efter... Øhm Ja, fordi nu synes jeg, det er ret spændende. Øh, nu har man jo været en af dem, der har været helt tæt på. Øh, ja, så det synes jeg er ret fedt. Ja, så det er, altså, det er måske et godt skridt på vejen i forhold til den yngre generation. Og Nikolaj, så er der jo øh, den anden dimension, der hedder pressen. Og nu hvor Nikolaj, eller ikke Nicolaj, det er dig, der hedder Nikolaj. ham her, vi skal snakke med, Brins Christian, hvor han er blevet 18. Ja. Jeg er blevet stillet spørgsmålet mange gange af andre journalister ja. i den seneste du du sikkert også, ja. hvad vil ændre sig i vores dækning? Ja. Og jeg, jeg blevet mærke i, at du i vores skønne program her på BT, vi taler om, som dit opmandbevægter, sagde for nogle uger siden sådan lidt kægt, sådan, så går jagten ind. <laughs> øhm, hvis jeg har sagt det på den måde, så, så var det i hvert fald kægt. Ja, og, med, og det var kægt. Det med tyk ironi. Det var det. Ja. Men, men... Fordi han har jo alle dage været jagtet. Altså, lige, lige siden, at han blev, øh, blev født, øh, så er han blevet fotograferet. Ja. Mm, og, øh, officielt sammen med sine øh, sin forældre, der har været en, en øh, gentleman-aftale mellem medierne og Kongehuset, om, at man kun fotograferede... Øh, de kongelige børn, de var i selskab med deres forældre, og jeg tror faktisk til sidst, blev udvidet til, at, at, at forældrene skulle være med på samme billede som, ja. som børnene. Uh, der er nogen, der har taget forskud på glæderne her uh, i løbet af sommeren. Man har set uh, paparazzi billeder. af prins Christian og den uh, italienske prinsesse, han blev uh, kædet sammen med efter noget Formel i Monaco. Ja. Uh, prinsesse Chiara. Ja, ja. Chiara. ja, Chiara. Chiara. ja. ja de, som jo er familieven. Ja. Uh, ja, hvad hedder det, hendes far er en af prins Henriks gamle vinder, mm. og uh, han er, uh, prins Carlo hedder han, det er en spansk-italiensk uh, kongeslægt, som ikke har nogen uh, noget kongerig længere. Ja. Uh, han er fader til prinsesse Josefine, så vidt jeg husker. Ja. ja. Uh, de mødtes der og hang lidt ud i løbet af, af sommeren, uh, og der var nogle billeder, hvor de gik og spiste is i Sankt Vi har også set billeder af prins Christian fra Skanderborg Festival, hvor han også havde en gevaldig fest. Uh, blandt andet havde plads på scenen til, uh, var det to fra ja, City Boys. Farlof, som ja, ja. han vidste der ja. glad for. Uh, Og så synes jeg også, at vi har set nogle billeder af ham og en jævnaldender pige til suspektkoncert i parken. Men har vi set billeder, eller har vi kun Så... set det omtalt? Nej, jeg tror nok, de var blevet bragt okay. i et konkurrentblad. Okay. Øhm, men altså, nu er han 18. Og, øh, hvad øh, øh, betyder det for dig, øh, øh, på den måde, du betyder, dækker ham på her nu? Det betyder, at nu kan vi dække ham. Altså, det har vi jo ikke gjort på samme måde tidligere, andet end hvis det var historier som, øh, hvad hedder det, selv kom med, i forhold til, at han skiftede skole, eller øh, det ene eller det andet, øh, var med til et arrangement. Øh, men nu er han 18, øh, og nu skriver vi om ham i det omfang, at der dukker historier op. Men det betyder ikke, at jagten sådan klassisk går ind på den måde, at øh, der kører fotografer rundt i gaderne omkring Amalienborg eller Fredensborgslot. Øh, og håber, at der er en dør, der går op, og prins Christian kommer ud af den med en kæreste eller noget, der kunne ligne. Øh, det vil være sådan, at vi øh, nu kan lytte til de ting, der bliver sagt, som vi bliver tippet om, eller der bliver skrevet på Reddit, for den sags skyld. Det er jo et, Og der et meget, meget, en del. Meget, meget, meget voldsomt medie. Ja, det der, kan man sige, mange menneskers problem med Reddit, det er, at, at det meste er, der er rigtigt. Men, men, presse, men der er også sikkert meget, der ikke er. Vi ved jo ikke, hvad der er rigtigt. Nej, det skal lige vi nok lige lige huske at give en disclaimer for. Ja. Men, øh, men meget ofte, så, så rammer de i hvert fald plet med nogle ting, men rent presseetisk, så var der ikke nogen medier, der kunne slippe sted med at skrive på den måde, som, Ej, som ikke sige. gør. Men, øh, det kan man sige, det er jo det fantastiske og det forfærdelige ved, jeg ved ikke om det er et socialt medie. Eller, Nej, jeg ved eller ikke, hvad, hvad man skal kalde er. det. Nej. Men altså, sagt mig andre I vil, I vil dække prins Christian nu, nu som et voksen menneske, ja. et voksen medlem af kongen. ja. ja. ja og det er, jo, det er jo også det der er spændende nu Åbner han selv for posen øh, jo ja. kan man jo sige til festen altså, ved sin tale ja. ved at give nogle, ja. nogle fortællinger om sig selv ikke? Ja. altså han får jo øh, det er jo ikke for, altså, han skal vi ikke have overpenge, før han er færdig med sin jeg tror de har sagt fra cirka måske han er 21 kommer an på, hvad han laver til den tid. Men lige nu der er, der er tidsplanen, at han skal gøre sit, øh, sin studie færdigt, af sin verdenpligt, øh, måske have en overbygning på den, og så i gang med nogle videre studier. Så han kommer nok heller ikke til at indgå sådan i den kongelige kalender med øh, arrangementer, protektioner og alle de der ting. Han siger. skal i statsrådet for første gang her 14. november. Ja, og der vil han ja. så kunne øh, blive Ja simpelthen, så... Øh, det er jo sådan, at øh, den, den kongelige familie er altid til stede i, i landet. Det er ikke sådan, at vi er uden opsyn, hvis, øh, hvis, hvis de skal på ferie. Der er altid en, der er nødt til at blive hjemme. Øh, meget ofte har det været prinsesse Bendigte, der er også prins Jorgima også, øh, og kronprinsesse Mary. Blev rigsforstander her for, øh, for et par år siden, og nu altså også prins Christian. Ja. Så han skal i, han skal i, øh, i statsrådet, ja, og underskrive grundloven. Ja. Som han nu ved lidt mere om, takket være dokumentaren på DR. Ja, kan altså han, altså, det det er jo, han, han vidste jo nok en del i forvejen, fordi allerede da han gik i første G, så vidt jeg mm. ved i hvert fald, var han på en uh, lignende rundvisning, men med, med sin, uh, sin gymnasieklasse fra Halvsholm. Han har simpelthen prøvet det før. Ja. ja og det er jo kun passende. Jamen, det bliver jo i hvert fald spændende at følge ham de næste år, for der er jo ingen tvivl om, at nu er han voksen. Og det betyder jo, at ja. Både jeg på her og nu, det gælder sådan set også, også på BT, som jeg har været at sige flere medier. Vi kommer også til at dække ham som et voksen menneske i den forstand, at man vil være interesseret i, hvad han har at sige. Mm. Øhm, og man vil, man vil skrive om det, hvis han simpelthen gør noget, øh, som bliver bemærket eller i det offentlige rum osv. Øhm, og det bliver jo spændende at se, hvor meget han kommer til at fylde øh, fremadrettet. Øhm, men nu er vi simpelthen nået til vejs ende i det her program. Der har været nok at snakke om, må man godt nok sige. Og jeg har næsten på fornemmelsen, at øh, vi er slet ikke færdige endnu med at snakke om prins Christians fødselsdag. Jeg synes, der bliver ved med at dukke forskellige vinkler op. Og jeg kunne forestille mig, at du har sikkert også allerede et par historier i ærmet, Nikolaj, hvis jeg kender det ret. Øhm <laughs> vi, vi kommer med et blad igen på onsdag næste ja, uge. Ja, her med videre. Øhm, så jeg vil bare sige tak til dig, Nikolaj hvor journalist på her nu, fordi du vil være med som min medværd i dag. Og også tusind tak til dig. Anne-Sophie Tørnsø Olesen, fordi du vil komme og være med og fortælle om din oplevelse med både sko og fest på slottet. Ja, selvfølgelig. Det var en kæmpe fornøjelse. Selvfølgelig også tak til Alex Brømbjerg ude i kulissen, der har produceret programmet, og som altid tak til jer derude, fordi I lyttede med. Vi os ved i næste uge.